la croada política que l'Ajuntament de Barcelona bandera des de fa almenys tres mandats contra les conductes que deterioren la convivència a l'espai públic es va traduir en més sancions l'any passat. En total, durant el 2013, la Guàrdia Urbana va imposar fins a 136.331 denúncies, 373 diàries, per incomplir l'ordenança de civisme, la qual cosa suposa un increment del 9,20% respecte a l'any precedent. Per conceptes, els punts... Els repunts més notoris s'han produït en les multes tramitades per beure alcohol, un 26,39% més, o pixar al carrer, un 13,50% més, i que en els casos catalogats com a greus poden arribar a ser de 750 o 1.500 euros, o per practicar la venda ambulant fraudulenta, un 5,67% més, i que ha anat acompanyada de 910.575 omisos, Menció a banda mereix l'epígraf identificat com a conductes que adopten formes de mendicitat i que també s'ha produït un augment substanciós, un 25,59% més de les sancions. Des del consistori s'ha volgut recalcar que això no vol dir però que se n'hagin imposat més als sense sostres o a ciutadans amb situació d'exclusió, sinó a persones o grups més o menys organitzats que, per exemple, utilitzen menors de, de, per demanar al de manera insistent, intrusiva o agressiva. Del ball de xifres de l'aplicació de la normativa també destaca el descens prou notable de les denúncies a clients o prostitutes que exercien al carrer, un 8,52% menys. Cal recordar, no en va, que aquest fenomen va ser un dels detonants de l'aprovació a finals del 2005 de la citada i alhora controvertida ordenança. També significativa la caiguda de les denúncies per perpetrar joguesques il·legals a l'espai públic, un 71% menys, i que és conseqüència de la pràctica de desaparició de les xarxes de trilers que a les Rambles. Aquest augment de l'acció punitiva per part de la Guàrdia Urbana no s'interpreta, però, com una conseqüència d'una major conflictivitat al carrer. Per reforçar aquesta tesi, les mateixes fonts recalquen que aquest repunt de les multes ha anat acompanyat d'un decreixement de les trucades d'alerta que reben per part dels veïns. Un descens de queixes que s'ha apreciat especialment en els casos de consum d'alcohol a la via pública, un 29,72% menys, prostitució, un 28,33% menys, o venda ambulant, un 9,89% menys. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això tot un poble. que us parla i acompanya... Raquel Moreno, Francisco Miguel y Jordi García. Pasejait cada tarda per tot un poble amb Jordi García.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 I comencem parlant de l'Ajuntament, que aposta pel comerç de proximitat amb la concessió de subvencions per valor d'1.200.000 euros. Aquests ajuts cobreixen la realització d'estudis comercials d'àmbit territorial i sectorial, accions de comunicació, dinamització i promoció del comerç, així com la formació i el foment de l'associacionisme comercial. L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Comerç i Consum, ha obert la convocatòria 2014 de subvencions al comerç. Enguany, l'aportació és d'un milió 200 mil euros, la mateixa que l'any passat i té com a objectiu fomentar la competitivitat i dinamitzar el comerç urbà de proximitat de la ciutat. Des d'avui fins al 6 de febrer, les entitats interessades poden formalitzar la seva sol·licitud, que per segon any consecutiu s'enmarca dins de la convocatòria ordinària de subvencions que l'Ajuntament de Barcelona concedeix per dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i ciutat en general, fet que agilitza la seva tramitació i resolu resolució final. Doncs Una notícia que precisament demà us ampliarem és la de la realització avui del Consell de Barri Extraordinari de Sant Andreu. Avui, a les 7 de la tarda, el casal del barri de Can Portavella, al carrer Virgili, número 24, realitzarà un consell de barri extraordinari de Sant Andreu. L'ordre del dia serà la remodelació del carrer Liuva i la reforma i ampliació de Can Portavella. Més informacions ens, ens porta ara a parlar de la continuació de la reurbanització del casc antic del barri del Bon Pastor.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 Finalment, al mateix barri, l'Ajuntament de Barcelona iniciarà durant aquesta tardor les actuacions d'ampliació, rehabilitació i millora de l'accessibilitat del centre cívic del Bon Pastor, ubicat a la plaça Robert Gerard 34. Les obres compten amb una inversió total de 987.600 euros i s'acabaran el segon semestre del 2014. Més informacions a comentar-vos, doncs el carrer de la Sagrera canvia ara de nom. El nom més gran de la Sagrera. El carrer de la Sagrera era l'eix vertebrador del barri. Abans que se soterressin les vies del tren de la línia del Vallès i s'urbanitzés l'avinguda meridiana, aquest carrer connectava amb la ciutat i s'hi desenvolupava la vida social, econòmica i cultural. Els veïns sempre l'anomenàvem com el carrer gran. El centre de documentació de la Sagrera ha reivindicat la necessitat de recuperar-ne el nom popular. La comissió de de la ciutat l'ha acceptat i els propers mesos en canviarà la retolació. Doncs carretera de Ribes, aquest és el nom originari de l'actual carrer de la Sagrera que connectava amb el centre de la ciutat. Era l'eix Bartraperdó del barri al voltant del qual va créixer la indústria. Les úniques construccions que se'n conserven són les de l'empresa d'automoció hispano-suïssa. També hi va haver, pro fàbriques de catifes, saboneres, farineres i adoberies. En aquella època, el soroll de les màquines compartia carrer amb habitatges com aquest modernista, Cala Filomena. El carrer de la Sagrera també aglutinava l'activitat social i cultural. Aquest carrer només va canviar de nom durant la Guerra Civil pel d'un anarquista francès, però tot i això, els veïns s'hi referien amb el nom popular al carrer Gran. El Centre de Documentació de la Sagrera ha reivindicat sempre la recuperació d'aquest nom i ara, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns, ho ha aconseguit. Els propers mesos, en aquesta retolació, posarà Carrer Gran de la Sagrera. Més notícies a comentar-vos. El Centre d'Educació Especial Pont del Dragó amplia ara les seves instal·lacions. El Centre d'Educació Especial Pont del Dragó ha guanyat aquest curs un espai a la primera planta de l'equipament on es troba. En concret, s'hi ha traslladat l'equip especialitzat en el suport i assessorament per a la inclusió educativa de les persones amb discapacitat motriu. Aquest servei, únic a la ciutat, atén unes 500 persones l'any.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 L'Escola Pont del Dragó ha estrenat aquest curs nou espai sense moure's d'edifici. El centre ja ha incorporat part de la primera planta de l'equipament, uns 500 metres quadrats que abans ocupava una entitat. Aquesta ampliació ha permès redistribuir-ne els serveis. En concret, s'hi ha traslladat l'equip especialitzat en el suport i assessorament per la inclusió educativa de persones amb discapacitat motriu. Aquest servei, únic a la ciutat, atén unes 500 persones l'any.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 a l'espai ara tot el temps ja Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em l'Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Comerç i Consum, a obert la Convocatòria 2014 de Subvencions al Comerç de Proximitat. Enguany, l'aportació és d'1.200.000 euros Euros, la mateixa que l'any passat, i té com a objectiu fomentar la competitivitat i dinamitzar el comerç urbà de proximitat de la ciutat. Per parlar-ne, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la, una de les responsables dels comerciants d'aquí de, de la Trinitat Vella, com és la Manoli. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues no sé si te suena que l'any passat ja ya se hizo esta aportación, esta... Sí. Este dinero, vosotros... Pero me parece que sí, tenéis razón, fue más mm. o menos la misma cantidad. Exacto, 1.200.000 sí. euros. Uh -huh. ¿Cómo veis el hecho de que se pongan en marcha estas ayudas al comercio Hombre, pues, local? Nosotros lo vemos muy bien, que ya va siendo, bueno, nos hace falta. Mm. Eh, lo malo es que no sé de ese dinero cuánto llegará aquí al barrio. Ya, yeah. claro. Pero bueno, sí, porque que, lo que sean aportar aquí sí. al barrio, pues es a, a los comercios bueno. Porque uh -huh. el comercio está un poco parado. Ahora hasta Navidad parece que se ha remontado un pelín, pero uh -huh. está muy parado. Porque ¿qué podemos hacer para, para ayudar un poco más al comercio local de aquí de los barrios? Pues mira, esto es incentivar al comercio de proximidad, uh -huh. de que la gente mm, compre más en el barrio, uh -huh. eh, no sé, uh -huh. el, el ayudar en todos los sentidos. Pues esta ayuda, estas subvenciones se ponen en marcha precisamente hoy y hasta el 6 de febrero pues aquellos comercios que estén interesados podrán formalizar la su solicitud, ¿no? Sí, hasta la, pero es que mm, sí. eso nosotros ya... Tenemos un poco de ayuda de parte del de, de ayuntamiento porque tenemos también a dos personas que nos ayudan uh -huh. y nos ayuda a llevar todos los temas, a todos los papeleo que tenemos que hacer, uh -huh. eh, si tenemos que entregar cartas a los comerciantes también uh -huh. y, y la verdad que tenemos ayuda, sí, un poco de ayuda, sí. Porque según lo que hemos ido oyendo de las palabras de Raymond Blasi Que además de regidor del distrito también eh, Por cierto, tenemos una reunión pendiente hace un montón de tiempo A ver, y sobre qué... un momentico, para Pero nosotros ¿qué, qué, de, ¿De qué se trata esta reunión? No, pues es que hace tiempo que no tenemos ninguna con él uh -huh. Ya antes de, de... dos meses antes de acabar el año o más, ¿eh? Uh -huh. ...y queremos tener una reunión pendiente con él para informar porque no hemos tenido ninguna uh -huh. y cuál es la, el motivo de esta reunión no informarle un poco de todo cómo está el comercio en el barrio uh -huh. lo que necesita el barrio como no sé, que no ha he hecho una mano en, uh -huh. en todo esto y uh -huh. como es él uh -huh. él es de, de comercio uh -huh. de toda barcelona pues sí. La verdad, uh -huh. esta Navidad y todo no nos no ayudó un poco, porque nos puso el árbol, las luces. Uh -huh. sí. de, <coughs> la sí. verdad que no he hecho... Pero no me estoy ninguna reunión, porque queremos una con él para que nos informen de unas cosas. Y... Uh -huh. De hecho, lo que dice Raymond Blasi es que la importancia de seguir dando el apoyo municipal a la tarea del comercio local es se desarrolla precisamente en el tejido asociativo de... De los, de los comercios locales ¿no? Sí, y hacer Socios, nuevos socios uh -huh. Nosotros la verdad que estamos contentos Porque en un año y medio Hemos duplicado Los socios de uh -huh. De la asociación de comerciantes uh -huh. eh, Ahora tenemos 45, pero yo creo que tendremos más Porque tenemos unas cosas muy buenas en marcha uh -huh. A ver si Se puede Conseguir Y bueno, entonces yo sí. creo que conseguiremos el doble de socios. Porque, uh -huh. claro, si tú eres socio y pag pagas un dinero y esto, y recibes poco a cambio, uh -huh. la gente reacia a pagar. Claro. Si no encuentran nada. Uh -huh. Y ahora tenemos unas cosas en marcha muy buenas. Que no puedo decir ya... No cuando nos Cuando tengamos un poco nada. más seguro, pues ya lo, lo diremos. De momento no nos puedes avanzar ningún algo, ¿no? Es sobre... Sí, porque queremos sobre... Sí. El... Uh -huh seguros, qué comercios sí. de lo que ese comercio sí. eh, tenga sí. puede a aportar a los socios uh -huh. digamos a nivel de seguro digamos de seguridad uh -huh. digamos de por ejemplo de peluquería por los socios pues un descuento, uh -huh. digamos a todo sentido que socio entonces esto lo estaremos en marcha uh -huh. pero todavía no tenemos nada de nada pero uh -huh. a nivel de, de abogacía, todo de hecho, ahora lo que nos ha llegado de información es que hay cuatro líneas de ayuda Que podrán optar las ayudas las asociaciones comerciales del territorio sí. o sectoriales Y las entidades de comercio sin ánimo de lucro Y no pueden ser beneficiarias ¿Todas las entidades? Sí ¿Y no pueden ser beneficiarias? No solamente las de comerciantes Sí Bueno, eh, no pueden ser beneficiarios estos programas los, el mercado municipal, uh -huh. las asociaciones que estén dentro del mercado municipal, los uh -huh. colegios o asociaciones profesionales. Uh -huh. Pero sí que, claro, el comercio local en concreto sí. Claro. Uh -huh. Pues nosotros vamos a mirar a ver si podemos beneficiarnos de alguna ayuda más aparte de la que tenemos. Uh -huh. Y porque lo que nosotros queremos es hacer tres salidas a la plaza, ¿sabes? Uh -huh. Cuatro en total. Uh -huh. hasta ahora no podemos. Claro. Y estamos luchando con el ayuntamiento a ver si nos uh -huh. deja hacer más salida del comercio al carrer, ¿sabes? Porque hay que pagar, ¿no? Para salir al comer a la calle. ¿o? Pues que vale dinero todo. Claro. Uh -huh. Que si nos ponen una tarima, ¿sabes lo que vale? Que si nos ponen uh -huh. sillas, ¿sabes lo que vale? Las mesas, ¿no te puedes imaginar? Uh -huh. Bueno, que en realidad no, no lo subvenciona todo. Uh -huh. Pero que, que vale un, un dinero, ¿eh? De hecho, nos ha llegado también la información, la convocatoria de 2014 incluye diferentes líneas de ayudas, como es la, el estudio de, de afluencia de visitantes y, y hábitos de compra, después acciones de comunicación y promoción del ámbito interno, acciones formativas dirigidas a profesionales del comercio y refuerzo de, de las estructuras del, del comercio. Sí, y hay nosotros, una cuantía de dinero para aquella gente que lo solicita. Nosotros eso lo, lo estamos haciendo ya, porque mm. nosotros lo que mm -hmm. lo que estamos haciendo ayudando para a nivel de ayuda de, de digamos de mm -hmm de multimedia, de las nuevas tecnologías, ¿sabes? Sí, para, el, para tener ordenadores. Sí, sí. Hmm. Y entonces, queremos hacer, a ver si podemos mm, conseguir a alguien... Uh -huh. que nos lleve, que lleve el, el socio tema... de la asociación de comerciantes que no puedan hacer página web uh -huh. y, y todo esto lo tenemos en marcha a ver si... Ah, pues eso también sería bastante bueno para, para apoyar al, al comercio, ¿no? Sí, sí, porque así nosotros pues uh -huh. nos ahorramos también de pasar cartas lo mandamos todo por su... Por correo. Su correo uh -huh. y, y estamos en ello. Uh -huh. de Hay mucho que ya tienen correo uh -huh. pero... Hay muchos que ya tiene su correo, pero uh -huh. no todos. Faltan uh -huh. bastante bastantes, sí. De acuerdo. Pues, eh, Manoli, estaremos pendientes de esto y a ver qué es lo que ocurre. Sí, me, ya, ya te de yo para que Muy hablemos bien. cuando yo tenga algo que os tenga que explicar, ¿eh? en este sentido. Ya, de acuerdo. Vale, gracias, Jordi. En principio, el día 3, ¿no? El día 3, el de día 3 es el... Tenemos... Tenemos una reunión para en el ayuntamiento a las, seis, mm. a las seis y media para lo de carretera de Rivas mm. y el día 13 tenemos el Consejo de Barri. Vale, pues que las sí. nos lo apuntamos el día 13 el Consejo de Barri. Sí gràcies vale. pues, Molt bé, doncs aquesta era la informació que ens facilitava l'Associació de Comerciants d'aquí de la Trinitat Vella. El que hem de dir és que hi ha un total de 91 entitats i 152 projectes que es poden beneficiar aquest any d'aquestes subvencions que otorga l'Ajuntament. I, tal com us informàvem, hi doncs ha ja estudis d'afluència, de visitants i hàbits de compra en la zona d'influència de l'entitat sol·licitant la quantitat de la subvenció per a aquest àmbit seria de, com a màxim, 10.000 euros. Accions de comunicació i promoció d'àmbit intern, les adreçades als comerciants de la zona d'influència, que seria, en aquest cas, la Trinitat Vella, i extern, les dirigides als visitants i públic en general. La dotació màxima, en aquest cas, seria de 25.000 euros. També hi ha en les accions formatives dirigides a professionals del comerç. El límit per a aquesta línia seria de 10.000 euros el reforç de les estructures del comerç administratius adreçades a dur a terme tasques administratives i de dinamització comercial la quantia correspondria doncs a un màxim de 15.000 euros en cap cas la quantia d'aquesta subvenció atorgada podrà accedir del 50% del cost del projecte Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació Fins ara! i els quatre llaios que s'acosten vient en onces de confeti. Ara ah. ja lleven l'escarxofa els setze jutges fent apostes. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tal i com us veiem, hem començat el programa. El Centre d'Educació Especial Pont del Dragó ha guanyat aquest curs, un, un espai a la primera planta de l'equipament on es troba. Per parlar-ne, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic al director d'aquesta Escola Especial Pont del Dragó, el senyor Jordi Escoín, Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs expliqui'ns, com s'ha pogut realitzar aquesta reforma? Bé, um... Teníem un cervell a dalt de, uh -huh. de, de salut mental que deixava els locals perquè eh, es traslladava els, de la, els nous locals de les casernes uh -huh. i això ens, bueno, ens va possibilitar tenir aquesta oportunitat. No? Vam demanar permís tant al districte com al Consorci d'Educació de Barcelona i al bueno, principi no va haver-hi cap problema i vam poder gaudir d'aquest nou espai. Uh -huh. En concret, si a ja Tras l'equip especialitzat en suport i assessorament per a la inclusió educativa de persones amb discapacitat motriu. Exacte, el SEM, Servei Educatiu Específic uh -huh. de Motrius de Barcelona Ciutat, uh -huh. i això s'ha doncs, anat molt bé perquè ens ha permès dotar de més espai a aquest servei, que estava realment, el tenir tota la planta baixa, tant la part escolar com la part del servei educatiu, estàvem molt apretats, no? i el poder posar aquest servei a la planta de dalt doncs, ens, ens ha facilitat molt per tot el tema que tenim d'amagats de materials que hi ha a les escoles, etc. Uh -huh. doncs eh, treballar més còmodament. També l'escola doncs, ha alliberat un espai que s'ha pogut eh, utilitzar com una, una aula més no? uh -huh. i hem pogut ampliar un grup també per aquest curs. Uh -huh. Per tant, el que heu aconseguit és una mica l'ampliació de les instal·lacions que hi havia. Exacte, sí, sí uh -huh. I l'escola també ha incrementat el personal docent, no? Sí, hem tingut eh, un professor de més, mitjà uh -huh. educador no, es, no serien les condicions òptimes Però bueno, ja sabem que estem en un context de retallades no? uh -huh. I créixer quan tothom està claro. fent el procés invers És difícil, no? Uh -huh. Però bé, bueno, de moment podem mantenir una qualitat del servei Diguéssim, òptima uh -huh. Que ja hem d'optimitzar encara més amb en propers cursos Però tampoc uh -huh. ens poden queixar, no? perquè l'ampliació d'aquestes instal·lacions suposa que, d'alguna manera, a vosaltres no us ha afectat la crisi, no? Bueno, diguéssim que jo vull pensar que la, la demanda que té el nostre servei és per la feina que fem, per la ben feta que la fem, mm -hmm. no? I d'això ens encerto orgullós ur de l'equip que, que treballa aquí al centre mm -hmm. i dels resultats. Però també és veritat que el, la crisi doncs, fa que els centres públics siguin més demandats, més buscats, no? Els uh -huh. serveis públics, doncs, en, tant i en quant no tenen el cost que tenen altres serveis, doncs, bueno, uh -huh. doncs eh, això també incrementa la seva demanda. Perquè en aquests moments quanta gent esteu atenent en aquest servei? Bé, el, a la part del que és l'escola, doncs, hem passat d'un estàndard de 60 alumnes, 10, 10 alumnes per grup a un estàndard de 70, que és molt Per nosaltres, hem, diguéssim que en els últims 10 anys hem duplicat l'alumnat i per lo que és el servei educatiu Eh, uh -huh. Això permet atendre, sobretot, totes les demandes que venen de l'atenció de l'etapa obligatòria de primària i secundària uh -huh. i donar suport a la inclusió, conjuntament amb els fisioterapeutes de, de, dels CEAPS de, de Barcelona. Uh -huh. I aquí el número de, de Suárez fluctua, no?, uh -huh. entre totes les etapes eh, primària, secundària, postobligatòria, que també s'atén, i lo que és eh, Escola Bressol, no?, uh -huh doncs, bueno, ho pot oscillar, pot estar treballant amb 200 possibles eh, uh -huh. alumnes que directa o indirectament eh, es, es treballa, no? Perquè s'ha guanyat una aula d'estudiants, també, això que també és important dir-ho. Perdó? Que s'ha guanyat una aula d'estudiants. Exacte, sí. I encara tenim, dels locals de dalt, tenim la possibilitat de traspassar encara alguns espais més, que ara al final d'aquest mes comencen... Diguéssim que de la part de dalt s'ha habilitat la meitat, uh -huh. la meitat que era urgent pel SEM, uh -huh. i l'altra meitat, bueno, una mica menys de la meitat, en realitat, doncs, seria també per la part escolar, el que ens permetrà passar, per exemple, a la sala de profes, uh -huh. per, per dir el, un exemple, no?, uh -huh. o altre tipus de sala d'aquí baix, a la part de dalt, i, i ens permetrà, doncs, pues, fer agrupacions flexibles amb els alumnes, tenir algun espai més d'alumnat. Perquè el pis de dalt, per qüestions de seguretat, no es pot destinar a, el, a grups d'alumnes. Uh -huh. Perquè el pla d'emergència s'hi doni amb una planta baixa. Uh -huh. Perquè treballar al centre d'educació especial Pont del Dragó suposo que és una feina que t'ha d'agradar, no? O sigui, és, ha de ser... Bé, bueno, a nosaltres ens ha molt, Clar. realment. Eh, doncs, eh, sí que és veritat que bueno, hi ha un component, no, no sé si dir-li vocacional, o de... bueno, que tu has de creure, evidentment. Mm -hmm. no? I eh, en aquest sentit, doncs, eh, doncs els professionals que hi treballen doncs són professionals que estan molt convençuts de la feina que fan. Mm -hmm. no? sí. I també tenim un alumnat... Eh, una mica modèlic, perquè la moneta amb dismonció motriu doncs no és un no alumnat conflictiu, més aviat al contrari, uh -huh. no? doncs que és molt treballador, molt... Per tant, és una feina agraïda. Sí, exacte, sí, per un uh -huh. poc objectiu que assoleixis, doncs realment és una feina que, uh -huh. que et fa sentir bé. Exacte. <laughs> exacte. Molt bé, doncs Jordi Escoen, si voleu afegir alguna cosa més... Doncs pues res, eh, tenim pendent, això sí que és veritat, que juntament amb el districte, que eh, els qui realment els hi vull agrair al mm -hmm. eh, detall perquè eh, doncs, véssim pogut destinar aquests locals a, a un altre tipus de servei, doncs sí que tenim pendent doncs, fer una mena d'acte inaugural mm -hmm. quan totes les obres de dalt i tots els equipaments de dalt estiguin ja eh, en ple funcionament. Mm -hmm. No sé exactament quan, igual març o l'abril, no?, fer una mena d'acte que, evidentment, estigueu convidats. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui als nostres micròfons i ja sabeu doncs, que si necessiteu doncs, difondre alguna informació podeu utilitzar a casa nostra, també. D'acord. <ríe> doncs moltes gràcies. De res. Bon molt bé, doncs ja ho sabeu, el Centre d'Educació Especial Pont del Dragó acaba d'ampliar les seves instal·lacions el que permetrà doncs, facilitar la tasca educativa de gent doncs, que té alguna alguna discapacitat a l'hora de, de moure's. Doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa i atenció perquè no marxeu perquè tot seguit parlem de seguretat aquí als nostres barris. Ho fem tot seguit, fins ara. 1, 2...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 Baixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Un altre lloc, un altre temps on parlarem.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 Doncs com us dèiem abans d'aquesta petita pausa, ara és moment de parlar de seguretat i ho fem amb l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu i en concret parlem amb el moço Jordi Ruiz. Molt bon dia i bon any. Molt bon dia a tothom i bon any. <ríe> doncs avui ens tenies preparada una xer... uh, un... Bé, un comentari sobre la xerrada de prevenció de conductes discriminatòries, oi? Sí, bé, doncs dintre de la nostra tasca que fem a l'oficina de relacions amb la comunitat mm. com ja bé sabeu fem xerrades a les escoles i la nostra principal xerrades que fem són d'internet segura i de drogues, però de tant en tant fem també a demanda de les escoles xerrades de conductes discriminatòries mm. i la importància del saber conviure amb els demés Mm -hmm. Per exemple, hem tingut casos petits, jaillats, que hi ha baralles a dintre dels patis, sobretot per conductes de discriminació per raó de religió. Mm -hmm. Parlem de religió per als musulmans, perquè, mm -hmm. per exemple, han tingut petits con actos de baralles, perquè mm -hmm. si comencen a dir, ho dic obert, però que normalment els joves diuen els moros, mm -hmm. que s'ha de dir que són marroquís... Mm -hmm. I llavors anem a, a fer reflexionar dintre de les aules aquestes conductes. No només ens trobem això a vegades, també trobem discriminació perquè hi ha un nano que li diuen que és gay però no li diuen gay i clar, ja entrem en aquestes disputes, no? Doncs sí. la veritat és el que... El que cal recordar sempre és que tots som iguals, uh -huh. que no hi ha diferència ni redó de sexe, ni Davant... de religió, ni de color de pell... Davant la llei tots som iguals. Tots som iguals. I, els, i és això, el que els hi fem és la definició de, de tota la... Per exemple, la discriminació, que és la discriminació, que és el racisme, que és la xenofòbia, que és l'homofòbia... Uh -huh. Llavors fem una sèrie de preguntes dintre de l'aula, com per exemple, vos, el més usual, eh? vosaltres si veniu fora perquè la gent que ve d'aquí i de fora, els nanos creuen que venen aquí a molestar, tenen allò de dir, és es que venen aquí a quitar-nos el trabajo, això, això és el que senten a dir els adults a casa. Nosaltres els que no és fàcil venir de fora a treballar aquí, que ells estarien millor a casa seva que no venien aquí a un altre país diferent cultura, diferent religió, mm. llavors els fem entendre que si ells anessin allà, també tindrien dificultats. Exacte. I el que han de fer és ajudar-los. Mm -hmm. No intentar deixar-los arraconats, ficar-vos mm -hmm. amb ells... Mm -hmm. També els expliquem que és un delicte molt greu discriminar alguna persona per, ra per racisme, no? Mm -hmm. el que li... Totes les paraules que es podeu imaginar l'hi deuen els nens, no? Mm. Llavors... I aquests dies que esteu fent xerrades a les escoles... Uà, fem xerrades aquestes, recordem tot això, perquè no hagin problemes. Mm. Ara també és una època on el treball no abunda, llavors a casa suposo que escolten aquestes paraules, que venen aquí a quitar-nos el treball mm. i que els nanos ho traspassen de casa a les aules. Llavors mm. tenim petits problemes, però que acabem tots sent amics i les petites paraules que s'han dit doncs demanar disculpes en públic uh -huh. i no tenim cap més problema Clar, perquè suposo que uh, els, els professors que es troben en aquests casos a les seves escoles també deuen patir Més que repeteixen perquè per exemple a les noves incorporacions d'aquest any ve gent de fora, del Marroc uh -huh. ve, ens trobem a gent que ve del Marroc que no, no entenen gairebé el nostre idioma, uh -huh. són gent de fora llavors els professors s'han d'involucrar més, uh -huh. han de tenir especial atenció amb aquestes persones, eh, ubicar-los més dintre de la classe, que els nens es comuniquen amb ells, que no es queden aïllats, fan un forç, unes sobresforç, que, no uh -huh. que no els pertoca, però en realitat sí que els pertoca, uh -huh. perquè aquesta gent estigui integrada dintre de la classe. Uh -huh. Llavors què passa? Que si hi ha un petit conato de baralles per racisme, aquest, tot el treball i tot l'esforç que han reitat aquells professors es veu una mica amb incert, no? no? No té raó de ser perquè, clar, tot l'esforç que han fet amb un moment d'una baralla ho tiren tot per terra perquè ho diem així, els no són molt curals com són jovenets i s'ha d'intentar, per això treballem dins de les aules tot això per evitar que quan siguin grans no escoltar aquestes paraules que venen cri-nos el trabajo i que això pugui anar més també, que, a, que pugui tambégui més Claica i que els nenos aquests eh, ja els i costa venien aquí de doncs, sobre que, que no estiguin marginats amb no? un racó mm. i que pot, de moment són petits conatos i baralles que allien, però pot arribar a ser un gran problema que la nena o el nen hagi d'anar a un centre espacial psicòlegs. Que. Que medicació, que no vulguin anar a escola, que no vulgui sortir de casa... Mm. Llavors intentem evitar això. Molt bé. I bé, doncs, si creieu que tinc heu explicar vos alguna cosa d'aquesta xerrada més o...? Mm, bé, eh, els nens eh, que, que fan aquesta discriminació, de quina mena reben les vostres xerrades? A veure, normalment les escoles tenen més poder que nosaltres a, a l'hora de... Quan fan alguna cosa els castiguen ells, es fan una carta, els envien els pares... Llavors nosaltres no els hi fem aquesta xerrada com, a... com si fos una esbroncada, sinó sí. els hi fem una sèrie de preguntes, com el que dèiem abans, com si, per exemple, si els agradessin ells en allà, què farien? Sí. Com, per exemple, si veuen normal discriminar alguna persona, si tu, per exemple, surts més moreno perquè tus pares moreno t'agradaria que la 7 t'insultéssim perquè ets més moreno? Sí. Doncs no, no. No. Els hi fem reflexionar i acaben dient que clar, que tenen raó, però clar, és una xerrada que dura hora, hora i mitja perquè els hi fem entrar en comentaris, que sí, que no, també entrem bastant a la discriminació per ser home o dona, perquè tots els nens ara tenen a, encara no, però hi ha molta gent que a casa que sí si, clar, com és mujer lo tiene que hacer ella, no. doncs no. O se senten paraules, com per exemple classe, baralles que diuen perquè eres chica, eh? Si no... Si fos pues chico, nos veríamos fuera. A ver, estás discriminando a una persona perquè és una noia? No. no. Intentem també treballar molt això a les escoles per evitar problemes d'aquesta discriminació que ja veiem per desgràcia que els mitjans de comunicació encara continuen havent moltes morts per violència de gènere. Perquè vosaltres detecteu aquestes persones que fan aquesta discriminació dintre de l'aula? O... A veure, detectem, sentim, sentim mm. la conversa i esperem que també es treballi i a classe, els professors, els mitjans de comunicació també tot el dia estan explicant-ho mm. i creiem que és un bon moment a dintre l'aula reconduir-ho tot això. Perquè no hi ha gaire, però de tant en tant ho sents. Mm. A llocs de Sant Andreu on és més difícil la convivència entre aquesta gent, o tenen més problemàtiques a casa, molts d'ells no estan amb els seus pares, estan amb un tutor, perquè els seus pares estan a la presó, una mica ja no és tan fàcil com sembla. Doncs dir als veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris doncs, que es poden donar aquests casos i que evidentment des de tot l'esforç que es pugui fer des de la família mateixa, doncs serà bo, no? Clar, sí, sí, sí, nosaltres sempre, si a casa, per lo que sigui no poden perquè ara tenim una problemàtica també que moltes, molt de temps els nanos estan sols mm. les pares estan treballant perquè l'economia no dona per més al mm. carrer i al carrer no, s aprenen coses bones però també dolentes no? i per això intentem dintre dels Mossos doncs, reconduir-ho i sobretot els gran esforç hem de reconèixer els gran esforç que tenen els professors a dintre d'aquí que s'estan guanyant molt el pa que s'estan treballant eh? perquè és dur, avui en dia el jovent és bastant dur mm -hmm. D'acord, doncs Jordi Ruiz de, de l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Gràcies a vosaltres per deixar-nos per... col·laborar aquí dintre del vostre, vostre espai de, Doncs dir-te que no sé si la propera vegada no, la propera vegada encara no però aquesta mesura eh, es reformarà d'aquí uns mesos i estarem un espai més gran i ens podrem realitzar les xerrades doncs, així més còmodament del que estem ara. Doncs moltíssimes gràcies, tindrem en compte que ja tocava una remodelació, que estem aquí, sí, sí. no ho veieu, però estem aquí molt apretats. Sí, exacte. Molt bé, doncs això és el que realitzaran els propers mesos. Don, moltíssimes gràcies, Jordi Ruiz, i esperem doncs la propera vegada que ens portis més informació sobre la seguretat dels nostres barris. Molt bé, gràcies, com he dit abans. Molt bé, doncs, ho que fem ara mateix, una nova pausa i tornem amb més informació. Fins ara.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 transportades en el temps massatges incomplets paraules que em transporten Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García Doncs anem ja tancant el nostre programa d'avui. Hem de dir abans que la coordinadora d'AMPA del Districte de Sant Andreu i la Comunitat Educativa de Sant Andreu, tal com us hem anat informant aquests dies, doncs ahir van organitzar al Parc de la Pegasó una nova mobilització en defensa de l'Escola Pública de Qualitat. Per parlar-ne, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic a la Mireia Mercader, que és aquesta coordinadora d'AMPA del Districte de Sant Andreu. Hola, com estàs? Hola, bon dia, Bé. Bon dia, doncs explique'ns com va anar aquest acte ahir que s'esperava amb, amb molta ansietat per conèixer doncs, aquesta defensa no?, de l'Escola Pública de Qualitat. Bé, l'acte el vam fer ahir a la tarda com estava previst, a part de la mm. Pegasso, tot i que potser degut a la climatologia una miqueta adversa no mm. va haver tenir tant d'èxit com esperàvem, la distància mm. va ser més aviat escassa. Eh, es va cobrir per algun mitjà de comunicació, però uh -huh. bé, nosaltres vam portar la nostra pancarta amb el lema que teníem en aquesta acció, que era que l'educació pública es desinfla si no la cuidem. Uh -huh. uh, vam, vam fer l'acte a l'hora prevista, a les 5 mitja, de, de fer la inflada i desinflada de globus. Uh -huh. Ens van acompanyar uns tabalers exalumnes d'una de, de les escoles d'aquí del districte. Uh -huh. I bé, els que hi vam fer, doncs, Uh, vam intentar manifestar i amb la gent que hi havia al parc, uh, els, els passants, doncs, informar-los una mica de la nostra queixa i del que estàvem reivindicant, mm -hmm. uh, però bé, bueno, eh... mm -hmm. la veritat és que és un punt pendent que tenim a la coordinadora i a les mm -hmm. ampes de cada una de les escoles, el tema de la mobilització, el tema de la mm -hmm. participació, que costa. Mm -hmm. Per la coordinadora d'AMPAs del districte de Sant Andreu continua treballant, no?, aquests dies? Sí, sí, sí, continuem treballant i ara ja estem preparant la propera acció, que sí. tindrà lloc al, a finals de febrer, si tot va bé. El dia 27. I, o sigui, la idea és intentar fer-ho coincidir amb el dia 27, el que passa que no sempre és viable, perquè si depenem de terceres persones, uh -huh. com en el cas d'aquest mes de febrer, que volíem fer... Eh, que participessin uns castellers amb samarreta uh -huh. groga, també estem una mica objectes a la seva disponibilitat i, i potser les dates ballen però la idea és fer-ho sempre al voltant del dia 27, o si sigui no uh -huh. pot ser el mateix dia 27 I pel dia 20 pel, pel mes de febrer teniu previst? Uh, en principi tenim previst uh, aixecar un castell a la plaça de Calfabra uh -huh. amb les, amb els castellers amb samarretes grogues sí. i alhora volem muntar un estant eh, informatiu perquè com que comencen els processos de preinscripció i tot això, sí. doncs per donar informació a totes les famílies eh, de la part eh, més tècnica de com s'adomplir sí. el formulari, de quines són les opcions i tot això, tot això sí. i aprofitar si, si poguéssim i si arribem a temps de muntar una petita expo on es monstrin eh, projectes sí. i com vas treballar a l'escola pública per una mica de, de propaganda. D'acord. Doncs eh, la coordinadora d'Empasar al districte de Sant Andreu continua treballant en aquesta defensa de l'Escola Pública de Qualitat i eh, de quina manera la gent es pot posar en contacte amb vosaltres per tal de, de fer-vos arribar les, la seva opinió o, o, ah, doncs, o per col·laborar? Sí. Ahà, tenim, tenim el bloc al bloc de la coordinadora d'ampes de, de Sant Andreu, que si ho fiques en un qualsevol buscador, de seguida apareix. Uh -huh. I allí també està penjat el mail, o sigui, el correu electrònic uh -huh. que té la coordinadora uh -huh. i totes les ampes que hi són adherides. O sigui, de manera que si una persona que pertany a una de les escoles potser no gos adreçar-se directament a la coordinadora a través de la seva amPA, de la seva pròpia escola, també té línia directa per, per participar, per opinar i per proposar. D'acord, doncs esperen que en els propers dies eh, tingueu més col·laboradors a l'hora de realitzar aquestes mobilitzacions Molt bé Molt bé, doncs Moltes Mireia Mercader, moltíssimes gràcies Vale, gràcies a dir molt bé, doncs ja ho sabeu, la coordinadora d'EMPA de Sant Andreu continua treballant en aquesta defensa de l'escola pública de, de qualitat, que esperem que sigui doncs, es vagi desenvolupant dia a dia amb més força. El que fem ara mateix doncs, és una petita... no, anem a l'agenda, vinga, va, som -hi. Des del 91.6 de la EJM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. I d'entrada en aquesta agenda d'avui el que hem de parlar és del districte de Sant Andreu, que imparteix un curs d'auxiliar de cuina. El conveni signat comporta la impartició d'un curs d'auxiliar de cuina adreçat especialment a jovent dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver. Doncs es tracta d'un curs que gestionarà i durarà a terme la societat Barcelona Activa. Seran en total 300 hores de curs de caràcter teòrico-pràctic i altres 80 hores d'estada en pràctiques no laborals empreses, tot plegat adaptat a les necessitats d'establiments dels sectors d'hostaleria i restauració. Doncs ahir parlàvem amb el Consorci per la normalització lingüística i avui hem de dir que el Consorci per la normalització lingüística us ofereix un grup de conversa. Exacte, us oferis un grup de conversa per aprendre català, pràctica i millora de l'expressió oral. Doncs aquestes converses van adreçades a persones amb un nivell intermedi o de suficiència per guanyar fluidesa, per millorar la pronunciació, per ampliar el lèxic i reforçar el nivell de català oral. El CNL de Barcelona t'ofereix nous cursos per ajudar-te a aconseguir els teus objectius.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 Es tracta d'una mostra de siluetes i figures que reten homenatge a l'artista Artur Mailer, en viva combinació i barreja de colors vius, amb textures personalitzades i de diversos materials. L'horari serà de dilluns a dissabte, de 5 de la tarda, a 9 del vespre. Més coses a comentar-vos, doncs parlem del concurs de composició coral de Sant Andreu. Un cop més tenim les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. El termini d'admissió de les obres s'estancarà el 31 de gener de 2014. El tema serà lliure. L'idioma serà preferentment el català. Doncs atenció a corals de Sant Andreu que vulgueu participar en aquest concurs perquè ja pràcticament us queden dos dies o tres. Així que afanyeu-vos. Continuem parlant del Centre Cultural Can Fabra que us ofereix l'exposició de pintura Figures en natures d'Àngel Martínez. El Centre Cu Cultural Can Fabra al carrer del Segre número, número 24 s'ofereix aquests dies i fins al 31 de gener a la sala d'exposicions la mostra de pintura Figures en natures. I trobareu les dues temàtiques més rellevants d'aquest pintor, la figura humana i la natura morta, que es donen de la mà per reflectir i per contrastar dos plantejaments anàlegs d'una mateixa pràctica artística. L'horari de l'exposició és dilluns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 i ara ens acostem al barri de la Sagrera perquè la nau Ivanov us acosta a Mali, Sentimiento Africano o càrrec de Miguel Parreño. L'espai 30 de la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al, fins al 2 de febrer una exposició forma par, que forma part d'un treball extens en llegat amb les mostres Mali, Sentimiento Africano, India, Amaris Comprender i Portraits of the World.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 Més coses, tornem a l'Espai 30 de la Nau Ivanov, que us ofereix l'exposició Passejada Fotogràfica per la Sagrera. L'Espai 30 de la Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies i fins al 10 de febrer una mostra col·lectiva de 20 fotògrafs que, tot coincidint amb el World Wide Photowalk, van participar a la Passejada del barri de la Sagrera i al seu concurs. Doncs, com podeu comprovar, són fotografies de la Sagrera i aquesta activitat és organitzada per Fotosagrera. Ens n'anem ara cap al Centre Cívic de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició 1.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 Doncs abans de marxar, dir-vos que i Iba, Iba Nou us ofereix el gran despropòsit. Es tracta d'una doncs, activitat que us oferirà a partir d'aquests dijous, en un món on si no canta estàs esclat al cap, cinc amics amb, amb cinc vides de merda faran el possible perquè viure no sigui només sobreviure. El gran despropòsit es pot veure a partir d'aquests dijous, com hem dit, a la Nau Ivanov. Molt bé, doncs nosaltres que marxem, donar les gràcies al Francisco Miguel, donar les gràcies a la Raquel Moreno i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu.